Tak dneska přejdeme na poslední, hm? a to je meditace, kontemplace, předbývání hm? v UPK. Hm? UPK jsme přeložili jako dívání se na věci, ani ne ve smyslu. radosti, ani ne smyslu nelibosti. Dívání se na věci s odpoutáním. Pro Joviny, toto přebývání je vlastně to nejjemnější přebývání. Hm? A toto prebývání se liší od tří předešlých prebývání právě tím, že ho člověk nemůže eh, přivodit vůli, musí mít moudrost, hm, aby toto prebývání bylo možné. Bez modlosti toto prebývání nebude možné. Proto, jestliže první tři přebývání jsou, se dá označit jako požehnání, prebývat v prátelství, soucitu, radosti, jsou eh, ty největší požehnání vědomí, hmm? Jestliže vědomí pobývá v prátelství, soucitu a radosti, je to, to největší požehnání vědomí. A právě přebývání v upekša hm? v odpoutání, bez kterého předešlé tři probývání nemůžou zůstat ve své čistotě je nic jiného než moudrost. Aby se bytost osvobodila z utrpení samsáry, utrpení samsáry je, není nic jiného než utrpení svázaných pocitů, utrpení malých pocitů. utopení pocitu, jež mají své kořeny v ego. v egu. Osvobození je právě zbavení se pocitu, jež jsou zakoreněny v ego. A toto zbavení se pocitu když mají zakořenění v ego, není nic jiného, než právě stav odpoutání. To neznamená, že probuzená bytost nepro, neprožívá radost, neprožívá bolest. Kdo se narodil, prožívá radost a bolest. I Buda prožívá radost a bolest, ale prožívá je bez pout. Bezpout ega. Tedy eh, bytost osvobozená, bytost probuzená a bytost neprobuzená. V čem se liší od sebe? Právě tím, že tento pocit odpoutání u bytosti probuzené je nepretržitý. Bytost probuzená ke všem pocitům, příjemným, nepříjemným, ať jejich zdroj je v oku, či v uchu, či v nose, či na jazyku, či v těle, či v mysli. Hm? Všech šest předmětů, smyslu přijímá s odpoutáním. Aby to eh, toho dosáhl, nemůže se rozhodnout, my se nemůžeme rozhodnout, že budeme eh, v rovnováze vědomí. Hm? <laughs> Kdyby toho tak bylo, jak by to bylo dobré. Hm? Člověk se tam musí dostat moudrostí. Hm? když se ta moudrost dále koupit na trhu, ale ta moudrost se na trhu koupit nedá. Dá se jen pomalu, pomalu hm? cvičením střebávat. A to je nejlepší cvičení právě na střebávání této moudrosti u Pekša. Hm? stavu vědomí bez trpění a bez odmítání je právě praxe předešlých čistých stavů vědomí stavů metá, karuna, mudita. Hmm? Proč je tomu tak? protože přátelství, soucit, radost nikdy nezůstane ve stavu čistoty bez odpoutání. To, co mu umožňuje stav čistoty, je právě odpoutání. A to poznává meditující ten, kdo provozuje pozornost a pozornost, uvědomění v praxi. Lásky, soucitu a právě si to uvědomuje. To, co frustruje lásku, to je, je nemožnost a neschopnost odpoutání. To, co frustruje soucit, je ta samá věc, to, co frustruje radost, je to samé, <laughs> jedná se. V písmu je psáno, že eh, moudrost je zlat jako zlato. Hm? Jen možnosti, člověk dosahuje čistoty. A symbolem čistoty ve všech kulturách je zlato, čisté zlato. Ale čisté zlato nikdo nikdy neviděl. Hm? Zlato se vždy nachází v obalu hm? eh, rudy, nebo jak se tomu říká, hm? tomu. Eh, eh, ten obal rudy právě eh, zakrývá zlato moudrosti. Aby se to zlato moudrosti objevilo, musí člověk odstranit hm, ten, eh, ten obal, hm, který zl čisté zlato eh, pokrývá. Jak ho odstranit? Tím, že bude eh, eh, eh, dá zlato do pece, bude, eh, bude eh, <laughs> pak ho zase ochladí, pak ho znova dá do pece, o, on bude na něm pracovat hm? a tím pádem se zlato baví nečistot. Hm? Chvilku ho roztaví, chvilku ho zase eh, dá do studené vody, zase ho roztaví, zase ho dá do studené vody. Postupem času, zlato se stane úplně čisté. Hmm? Stejným procesem eh, vlastně eh, člověk pracuje na pocitech. Hmm? Když se po pocity vytříví, zůstane čisté zlato od poutání což je moudrost. Aby člověk uspěl v tomto procesu, právě potřebuje eh, požehnání. A to požehnání je eh, praxe eh, lásky, soucitu a radosti. To je to požehnání, které dovolí, hm? Aby se moudrost projevila ve své čistotě. Aby se člověk naučil schopnosti odpoutat se, hm? od toho, co ho váže, což není nic jiného než jeho vlastní pocity. Jak už jsme eh, mluvili na začátku, pocit je právě to, co svazuje vědomí. Je to, co vědomí nejvíc rozlišuje. Naše vědomí se řídí tím, co cítíme. A vědomí rozlišuje v podstatě to, co je nám příjemné, co je nám nepříjemné, a co nám není ani příjemné, ani nepříjemné, co je nám neutrální. Vědomí není právě úkaz toho, že vědomí není prosté. tega je právě to, že vědomí lpí na pocitech. Proto jsme mluvili o tom, že začarovaný kruh souvislého vnikání, který vysvětluje buddhismu samsáru, se dá jedině v dílu, kterému se říká pocit. Hm? Ten, který dosáhl vysvobození ze samsáry, nemá pocit. toto nemá. nemá samsáru. Co to znamená nemá pocit? Nemá pocit, eh. Eh. Lpění na příjemného, odmítání nepříjemného a zaslepení vůči tomu, co je, není ani příjemné, ani nepříjemné. Hm? Mluvili jsme o tom, že v Mahajánové tradici, ne v Mahajánové tradici, v severní tradici, špatně jsem se vyjádřil hm, i ve spisech Sarová vána Mahavibháša Sutra se doporučuje, aby hlubší praxe meta a tak dále by měla začít po osvojení si čtvrté džány. Hm? Na začátku jsem to říkal, hm? teď vysvětlím, proč. Je to proto, že ve čtvrté džáně, hm? e, právě e, v tomto stavu e, hlubšího samády, e, upekša hm? je plně e, čistá. Hm? V jiných stavech samády upekša není čistá. I když existuje, mluvili jsme o tom, Neexistuje samády bez Úpekša. Jestliže není Úpekša, jestliže není odpojení se od vědomí a objektu, na který člověk medituje, nemůže s tím objektem splinout, čili nenastává prohloubení mysli. Ale ve stavu první džány existuje, jak jsme mluvili včera, existuje. Vytávka vyčára, což je aplikace vědomí na objekt a e, vyčára jemnější síla, která, jak jsme vysvětlili včera, ponechává vědomí v blízkosti objektu, hm, umožňuje vědomí získat v, e, zůstávat v blízkosti objektu. Ty to jsou rušivé právě ty nej, nejjasnější rušivé síly rovnováhy vědomí. V druhé džáně tyto síly už neexistují, ale existuje radost hm? existuje štěstí. A kde je radost a štěstí balance vědomí nemůže být úplně čistá. Ve tretí džáně už neexistuje radost, je neexistuje štěstí, štěstí je eh, ponorení se plně, hm? dle radost znamená kochání se z objektu, jako by z dálky, hm? ale ne hluboké vstoupení do toho objektu. Štěstí znamená prýmé vstoupení do objektu. Ve Vysudy Maga je krásný krásný přirovnání, jako například cestující pouští, který nemá vodu, vidí v dálce oázu hm? s palmami a s jezírkem. Vidění oázy hm? žíznivého cestujícího pouští <laughs> je, je jako radost. Hm? Když uvidí hm, tu oázu, co udělá, běží, co mu nohy stačí s tím směrem, a ponoření se do toho jezírka a pití čisté vody a vykoupání se v tom jezírku, to je jako štěstí. Prýma příjem objektu celým tělem i duchem. V třetí dáně existuje ještě štěstí že hm? čtvrtá rána balance, he, nebo rovnováha myslí se stává čistou proč. Protože neexistuje osm takzvaných apalakša. Apalakša. Je tady student sanskritu Já jako... Šimo. <laughs> to, Ap to je jedno, ale někdy ty jsou těžké přeložit. Apa znamená ne, něco brát pryč. Lakša je znamení, to co bere, to co jakoby oddaluje znamení, znamení čeho? Znamení rovnováhy mysli. Osm, eh, eh, osm věcí právě vzdaluje toto čisté prožití rovnováhy mysli. Jakých osm? Vitarka, vyčára, radost, štěstí. Hm? To jsou čtyři pocity. Nelibost, bolest, hm? čili máme šest. A co zbývá? Nádech a výdech. Hm? Ve čtvrté džáně už eh, nádech a výdech. Není postrhnutelný. Zvonku? A kolik se Tady, když medituješ nadech, když se ve čtvrtý džáně, tak ne neusítíš dech na tom místě. Když máš limita, vstoupíš do Anapána Samády, první džáně, druhý džáně, tretí džáně, ještě seš si vědom do dechu. Ve čtvrtý džáně už nemůžeš být vědom do tyku dechu. To on, že jsem někdy počul, že už v čtvrté džáně se nedá ani rozličit, že člověk žije alebo je mrtvý jako zvonku lidmi. To ne, to víš, že žiješ. Žije. <laughs> Ve čtvrté džáně ještě existuje pocit, právě ne, pocit. Ani štěstí, ani bolesti, neutrální pocit. Tím neutrálním pocitem právě se stav balance mysli úplně pročistí. Aby dáromě je to vysvětleno takto. Krásná, někdy krásná ilustrace holistické filozofii, Škoda, že tady v češkině ta literatura není. Normální člověk, pokud nemá, teď jsem to vysvětloval tady kolegovi v intervju, normální člověk, který nemedituje, pokud nemá příjemný pocit nebo nepříjemný pocit, tak jeho mysl buď klesá do spánku, a nebo si je, je prostě roztěkaný a hledá něco, je, jde do hospody, do kina, <laughs> musí se nějak rozptýlit. Hm? Protože ten neutrální pocit je, je to, co nesnese. Někoum, že to je tam bude třeba? Nuda, e, e, dá se to nazvat nudou. Hm? Je to přirovnáné k čemu? Hm? Krásný... E, Krásné e, e, přirovnání. Je, je to přirovnání k lovci. Hm? Tady taky máme takový tlustý pán, chodí z puškou a strílím po, po, po, po laních. <laughs> Občas ho potkávám a vy, vypadá zajímavě ty, <laughs> A takový lovec, co, dejme tomu, střelí jelena, hm? A teďko eh, ten jelen je zraněný, běží pryč, tak sleduje jeho stopy, hm? A nebo v lese našel stopy jelena a chce se k němu dostat, aby ho mohl střelit, tak jde po těch stopách. Hm? Teď eh, stopy vedou na skálu, hm? Na, na, na skále se stopy ztrací. Hm? Tak co udělá lovec? Lovec chodí kolem skály, až najde znova, ty, kde stopy pokračují. Stejný je, když má nemeditující člověk neutrální pocit, ani eh, příjemný, ani nepříjemný, tak chodí kolem toho pocitu, až se objeví nebo hledá eh, Jiný pocit, než se objeví příjemný nebo nepříjemný pocit. A príjem, když je to příjemný pocit, tak se održí. Když je to nepříjemný pocit, je, tak, je, tak zuby nechty <laughs> se ho snaží odstranit. Hm? Podobně hm? vlastně výraz. Nejjasnější výraz nevědomí je právě eh, neschopnost přijmout neutrální pocit. Hm? Neutrální pocit je eh, příjemný, právě ten nejpříjemnější pocit pro toho, kdo má moudrost meditace. Neutrální pocit je ten nej, <laughs> nejne, ne, nejnežádanější pocit pro toho, kdo eh, nemedituje. Právě ten neutrální pocit je to nejhlubší ticho, hm, ticho vědomí. Mluvili jsme o tom před smrtí, hm, no, o tom se studie, hm. Když lidi umírají, tak před smrti, co se jogiňi vypráví a i ti, co se klinic, zažili klinickou smrt, je mnoho lidí, hm? že e, umřeli, po, jako vy umřeli, po havárii nebo po operaci hm? a po nějaké době najednou přišli zpět k vědomí. Hm? A ti vyprávějí, že před smrtí, hm? Nastává chvíle absolutního ticha. A jelikož většina z nás tuto chvíli nesnese, tak pak nastává výjev se v všechny ty různé chtíče a, a odpory, co sobie sobě lidi mají. A to pak dává směr vědomí. Čili tento pocit Čisté balance mysli právě existuje ve čtvrté džáně, v meditaci na lásku, soucit, radost, pocit štěstí, hm? stále doprovází tuto meditaci i v hluboké koncentraci. Ale právě v meditaci u Pekša, hm? Medi, hm. jestliže meditující uspíje v, uspí v této meditaci, automaticky mysl jde do švrté džány. Hm? Podle Abidal mi do páté, bože Abidal odděluje, vitarka, vyčává, hm? ale normálně podle sub, sub vysvětlení v sutrach čtvrtá dělá. Čili eh, tato meditace víceméně je doplnění hm? a hlubší pochopení té eh, meditace na lásku, na soucit a na eh, radost. Jakou moudrost přináší, že jedině odpoutáním od pocitu? Hm? Pocit může zůstat čistý. Toto je hluboká moudrost meditace u uporočilé jogíny. Hm? Právě pocit eh, této vyčištěné rovnováhy vědomí, je to největší štěstí. V třetí džáně se říká, eh, protože musí se to nějak vysvětlit, se říká, že eh, štěstí od... Eh, ve čtvrté džáně není štěstí, ale právě ten pocit neutrálního pocitu je to nejhlubší štěstí. Jak to vysvětlit, nikdo neví. <laughs> člověk to musí zařít sám, aby to viděl jasně. Proč člověk praktikuje meditaci samata? Aby dosáhl, aby poznal Blaho. Bez blaha meditace šamata nemá žádný smysl. Aby jsme poznali opravdu, o čem život je, úkol jogina je poznat do té největší hloubky, co je to štěstí a co je to utrpení. Jedině pak se může osvobodit od štěstí a od utrpení. Poznání štěstí, poznání blaha je právě meditace samata. Poznání utrpení je meditace vypasaná. To neznamená, že v meditace vypasaná meditující nepo, nemá pocity štěstí, ale jeho objekt je nestálost. Jelikož má samády, může i v kontemplaci nestálosti hm, pocitovat štěstí. V meditaci šamata, meditující se nevěnuje nestálosti, meditující se věnuje stálosti. To, co je opravdu stále, hm, je objekt, který transcenduje svět. To, co patří světu, nemůže být stále. Hm. Čili objekty šamata se jako je. Jako je dech, to jsou stále světské objekty. Hm? Nemůžu transcendovat nestálost. Mysl i v, eh, i v, eh, v tom nejhlubším samády se světským objektem je nestálá mysl. Hm? Jaký je rozdíl mezi eh, vědomím v Diáně a vědomím normálním. Vědomím v Diáně přebývá stále na stejném objektu. Nemůže nemění objekt. Jelikož nemění objekt, meditující má dojem, jelikož je absorbován v objekt, sjednotí se s objektem. Že jeho mysl se nemění, ovšem jeho mysl vzniká a zaniká v každém okamžiku. Hm? Tohle je si vědom, jakmile pozoruje, vystoupí ze samády a pozoruje též ve stavu samády, hm? ale vypasanovém samády, jak toto mysl vzniká a zaniká v každém momentu. Hm? Samády jsou dva druhy samády. Samatové samády, vypasanové samády. Je důležité vědět. Vypasanové samády je samády, které pozoruje vznikání a zanikání všech fenoménů. V každém momentě vědomí. Aby to člověk mohl pozorovat, musí mít jednobodovou smysly. Hm? Jestliže nemá jednobodovou smysly, nemůže vidět vznikání a zanikání všech fenoménů zkušenosti v každém momentu. Vědomí. Moment vědomí je ten nejkratší moment, který existuje. Hm? Dle buddhistické filozofie v jednom cvaknutí prstu se nachází eh, asi tisíce momentů vědomí. Hm? Ale koncentrací je možné rozlišit. Proč? Vlastnost koncentrace, vysvětluje Abidáma, je stejná jako vlastnost mikroskopu. Hm? Koncentrace je schopná zvětšit objekt desetkrát, tisíckrát, deseti tisíckrát, milionkrát, když má člověk dlouhou koncentraci, jako elektronický mikroskop, hm? hlava blechy, stane velká jako balák. <laughs> <laughs> <laughs> Takže vědomí je diskrétné, nebo spojité? <laughs> vědomí jako matematicky je diskrétné, nebo spojité? že je to vlastně jeden průda, nebo to ty body, které jsou zmenené? To <laughs> od bodu. Vznikání a zanikání je vlastně vzniká. Prakticky ve stejném okamžiku. Hmm. Takže vlastně v tom to máš i, jako i jsou jistý je jisté duistická interpretace, že jako když hodíš kámen do vzduchu, je napsaný v adidárně, tak pokud ten kámen má, má sílu za sebou tak letí nahoru a teď je otázka, jestli se zastaví, anebo se nezastaví. Jakmile ta síla e, přestane, tak začne padat dolů. Ale mezi tím e, chodem nahoru a chodem dolů je, existuje moment, kdy stojí, nebo neexistuje moment, kdy stojí. Jsou jogíni, který tvrdí, že moment stání. Jsou jogíni, který tvrdí, že žádný moment stání neexistuje. V tom momentě, kdy energie přestává, okamžitě padá. Takže není vlastně v tom procesu, není je, je vstání, je, je, je přestávání a e, přestávání je vstání. Takže je to jeden. E, e, jeden tok, ale teoreticky je vše, co se děje, se děje v třech fázích. vystání, trvání a zanikání. Ale proces vznikání a zanikání, protože mysl je tok a je tak v takové rychlosti vlastně jedno, jeden proces, neoddělnitelný od sebe. Toho, to člověk pozná, až dosáhne, musí dos, dosáhnout jisté, prímé intuice. Prímé intuici není ani to, co je třetím, ani to, co je potom, ani to, co je prostředí. A Právě toto je stav dyhoány, tak vysvětleno v písmu. vždycky se tohle pochopil. ná se to pochopí. Ale teoreticky ti to tolik nepomůže, že <těž> Tak jo, už po balu budem končit a já jsem ještě vyštětlil techniku, sama filozofii. Doufám, že vás to baví to. Tak jak, jak začít? Hm? meditující začne eh, osobou, která je neutrální, hm? to znamená, ke které nemá ani vztah eh, ve smyslu eh, ani vztah nějak, že, že má příjemný pocit v určité osobě, ani vztah, že má odmítavý pocit v určité osobě, neutrální vztah. Někdy jsem tu osobu viděl a vím, že existuje, ale neviděl jsem ji dost dobré, abych se o ní myslel, že je mi sympatická nebo nesympatická. Takových osob je jistě mnoho. A takovou osobu si vybere na začátku, zase nezačíná sebou, začíná jinou osobou. Teď je to čtvrtá meditace. Po, jestliže meditoval meditující s úsilím, jistě poznal v meditaci lásky, a jestli to bral vážně, těch 12 objektů, a tak dále, v meditaci lásky, soucitu, radosti, požili jisté frustraci, jisté nepříjemnosti, hm? tak proto vidí, jasně, já si přeju, aby všechny bytosti byly, včetně mě, aby byly šťastné, ale přesto budou nešťastné. Já si přeju, aby všechny bytosti byly zbavené utopení, přesto oni budou trpět. Já si přeju, aby všechny bytosti se nebyly prostí těch dobrých věcí, co dosáhli, přesto vidím, že to štěstí, co měli, je opustilo proto, je nutné se odpojit hm? od všeho, pak je možné prožívat opravdové štěstí, opravdové soucit, opravdovou radost. A to, jestli je člověk šťastný, nebo jestli je člověk nešťastný, záleží na čem, na jeho činech. Hm? Jestliže provozuje činy dobré, a v minulosti provozoval činy dobré, bude šťastný. Jestliže provozoval činy špatné, ať si to přeje nebo nepřeje, bude nešťastný. Hm? Nikdo se eh, důsledku svých špatných činů nemůže zbavit, pokud nedosáhne dirovány. A nikdo se nebude šťastný tím, že se rozhodne být šťastný. Hm? Vždycky budou ve vždy štěstí nějaké překážky bože každý z nás ani Buda není prostý toho, že udělal jste v minulosti jste špatné činy, proto Buddha jenom, že na rozdíl od nás, Buddha si přesně pamatuje, jestliže pocitil bolest, je to důsledek kterého špatného činu v jeho minulosti. Hm? My jsme udělali v minulosti činu miliardy, miliardy, miliardy, bilion. <laughs> nikdo to nemůže spočítat, to, to nikdo neví. Jestli bude pocitovat právě bolest nebo štěstí, proto štěstí a bolesti bytosti závisí na jejich činech, na jejich karmě. Tak si vyjeví neutrální osobu a říká si, So I am puriso kama sa Káma dá do stačí káma sako. Káma dá... Tato osoba, i když si přeju, aby byla šťastná, nebo i když si přeju, aby byla na utopení, jeho, jeho vlastní, to, co jemu vlastní, jsou jeho činy, jeho karma. Je to je taky konstatováno, to není ani přání, to, je je to Tak ještě můžete být ještě nebo Pálí, nebo... <laughs> těští nejde. Těští nejde. Tato osoba, to, co jemu vlastní, jsou jeho činy. Jestli jeho činy jsou dobré, bude... Ale to už tam není, to je jako interpretace. Jestli jeho činy jsou pozitivní, budeme pocitovat pocit štěstí, jestli jeho činy jsou, činy jsou negativní, motivovaný egen, ego. Utapení je nevyhnutelné. Když si přeju, aby nepřišlo, určitě někdy se objeví, kdy se objeví, to kromě Budy nikdo neví. Až, Až do Zrajka. tak to je. A ta interpretace už tam není té meditaci. Ne, no, to je jenom, jenom jedna věta. No, ale aby jsi pochopila ji pochopila, potřebuješ jisté vysvětlení. Hm? Teď po této osobě zase vztáhnout na sebe. To samé je se mnou. I když jsem si jsem meditoval naštěstí, jistě se mi může stát, že šťastný dovodu. I když jsem si prál, abych byl prost utrpení, jistě se mi může stát, že utrpení přijde. Hmm? To, že jsem meditoval na to, abych byl prost, abych nebyl prost těch všech dobrých věcí, kterých jsem dosáhl, přesto mě můžou opustit. To, co je opravdu mě vlastní, to není ani štěstí, ani bolest, ale to je. To mé činy. se odpojí od těchto pocitů. Tím pádem je, dosáhne, dosahuje jejich hlubší pochopení. A bude schopen a ochoten je prožít ve své hloubce. Jak už jsme mluvili o tom, meditace na lásku a tak dále se dá provádět v každodenním životě s normálním vědomím, dá se provádět v samády, dá se provádět v vědomí v plně probuzeném a rahaty provádí lásku soucit a tak dále, Buda provádí soucit, lásku a tak dále. Hm? Ve všech stavích vědomí eh, tyto síly dávají vědomí, požehnání, i všem bytostem požehnání. Ale toto požehnání bude jen trvat, jestliže se člověk od těchto pocitů bude schopen odbojit. Takže tam já jasně pocit, že vlastně se jedná o přijetí. přijetí. Dá se to tak říct, ale moudré přijetí. Hmm. <laughs> ale tak. jsme už máme jenom A to můžete ještě zopakovat? tu techniku jenom vody tak člověk, první bod je vybrat si osobu, která je neutrální. Člověk, yogín e, vůčení, nemá pocit sympatie nebo nesympatie, hm? prostě ji zná, hm? a kontemplovat o tom, že tato osoba, hm? to, co je jí vlastní to je, vlastní, to je její karma. Štěstí se může měnit, neštěstí, hm? utrpení se může měnit v radost. Hm? E, e, ať si ta osoba si to nemůže vybrat. Jestli bude zažívat utrpení nebo e, bolest závisí na jejich činech. Hm? Je to jasný? Mm. Čili tato osoba doplnění toho, to nemusí, nemusí si to pamatovat, Celé, celá verze toho je i am so puriso YATHA e, kama saka, kama dyado, kama bandu, kama pati sarano Yat kama kari sati, kalyanamva, papakamva, tasa dá bhavisati jaký význam. Tato osoba. Hm? E, to, co je jí vlastní, to je její karma. To je ta formule, To mm -hmm. stačí. Ale teď Doplnění k tomu, což je objasnění. Každá osoba je dědic své karmy. Dajado je dědic. Kama Bandu je příbuzný své karmy. To, co je mu je opravdu blízky, to je jeho karma. Každá osoba, její jej úchylek, refuge, je v karmě. Paty Sarana, jak ty Sarana trojitý, eh, jak překládáme, útočiště. Je, karma je každého útočiště. Hm? Patisán, jak, kamám, eh, jakou, jakýkoliv eh, čin hm? ta osoba udělá, ať je to eh, kaliána, ať je to dobrý čin, hm? prospěšný čin, nebo pápa, nebo eh, neprospěšný čin, hm? eh, stane se dědicem tohoto činu. To tam těž vyvstává nějaký špatrický pocit? nebo je to len... Odpoutání. To... Eh, Meditující, kteří dělají eh, jistý pokrok v meditaci, si budou stále více vědomí toho, že na pocity, které lpíme, to nejsou současné pocity, to jsou vždy pocity spojené s minulostí. Hm? Všimli jste si toho? Hm? Současný pocit, když slyším něco na tom, eh, když něco když vzpomenu si, když jím něco, vzpomenu si na nějaké dobré jídlo, které jsem je, jedl dříve, srovnám to s tím, je to lepší nebo je to horší, eh? když eh, mám nějaký dobrý počitek. Eh? vždy eh, to, na čem lpím, nebo to, co odmítám, to je vlastně eh, ten minulý zážitek. Eh? To je to, co vlastně e, diriguje moje vědomí. Nesoučasný zážitek. Je to je ten první krok, a pak přecházím k sobě. To je první krok. Pak přijít na sobě tak, jako on. Hm, to je, co jemu vlastně je mu vlastní, je, jsou jeho činy. Stejně tak i já, co je mi vlastní, je jsou mé činy. Protože já ty čtyři jako ne, ne, ne, ne, ne. Tak, jak je to se mnou, jak je to s ním, tak je to ze všema bytostma. S těmi, co jsou mi sympatičtí, pět osob, s těmi, to je třetí to je krok. S těmi, co jsou mi sympatičtí, může si člověk vybavit pět osob. Přátel, otce, matku, sourozence, učitele. Taky závisí jejich štěstí, neštěstí, závisí na jejich činech. Hmm. E, ti, co jsou mi neutrální, e, ty, co nemám rád. E, a potom na bytosti. V těch nekonečnou, hmm. nekonečnou je 12. Nekoneční bytosti se dá Nekonečno se nedá uchopit, proto člověk musí <laughs> použít k tomu nějaký e, něco, čím se to dá zblížit. Proto ta meditace, i když to ze začátku může vypadat je, e, nesmyslný, má svůj smysl a dokonce i hluboký smysl. Znamenáte si tady ještě, jestli můžu, jedno Jsme nemohli dát dohromady těch sedm e, diferenciovaných skupin. Vám to pořád nevycházelo, jestli byste to mohli? Diferenciovaný skupin. První je e, všechny ženy, pak všechny muži, pak všichni e, probuzení, všichni neprobuzení, pak e, všichni bohové, pak všichni lidi a pak všichni ti, který se nachází v nižších stavech existence. Takže ty se nerozdělili do těch dalších jako zvířata, Ne, ne, ne. A bohové a dévové tam nejsou? Ne? Devat a Bůh, bůh je to samý. Ne, to není ně, něco jiného. A těch pět se dá říct, že jsou to první, jsou lidi, kteří vlastně mají uh, vyní, pak jsou to lidi, kteří mají bioenergii, to znamená, že dýchají, třetí jsou ty, co se zrodili, čtvrtí jsou ty, co mají svoji vlastní individualitu, a pátí jsou vlastně všichni, co jsou složení z pěti agregátů. Je to tak. Mm -hmm. A když se vezmou ty pět tak vlastně u Meta se začíná, že si vybavím sebe, mm -hmm. a potom jedu na ty... To je rozdíl mezi metá a ostatníma. A začínáš ty... podle učení Visuddhimagha, nenajdeš to ve všech knížkách, a podle učení Visuddhimagha, žijící tradice, jak se to medituje v Burmě, a naše relance, hm? začínáš sebou. Ale jsou jisté typy, hm? možná, že v našich částech světa je jich víc než v Burmě, který z jistého důvodu hm? nemají k sobě vztah. Hm? Že jsou frustrovaní doma, nebo co, třeba <tředat> máš. V Mahajánovi meditace máš meditovat na všechny bytosti jako své matky. Existují typy, kteří nenávidějí svou matku, tak <laughs> pak je to těžká meditace, pak jim to musíš já přiblížit. Stejně existují typy, kteří nemají vztah k sobě, ne, nechtějí se tak v takovém případě musí začít meditovat tak, jak je to napsané v těch knihách severního buddhismu, začínat s, s těma, s kteří jsou jim drazí. A když se teda vlastně tady říkala, že se začíná na sobě a pak je těch pět blízkých neutrálních. Při Karuna vlastně člověk nezačíná na sobě, ale představí si trpící bytost a pak jede těch 5 pět, pět, pět. Jede, jede. <laughs> a při radosti vlastně si vybaví nějakou osobu, který přeje to, čeho ona dosáhla, pak sebe a pak je má těch pět minut. Něco toho, čo, co si sám přeje. Nějaký ideál. A tady u tohohle se vlastně začíná taky u, neutra... ne, ne, u neutrální osoby, a pak je člověk sobě a pak na těch 5 pět, pět, pět. Tak vždycky dáme. dokončí kontemplací, ale ten pátý vždycky je tam. Tak poslední bod je ta kontemplace na tu jednu osobu. jo? ty jestliže se chceš použít tu k Džáně, tak musíš zůstat na jednom objektu, že? jinak se tam nedostaneš. Pokud tu Džánu už máš, tak stačí, můžeš si vybrat jednoho z těch pět osob a okamžitě se dostaneš do Džány, protože už máš tu sílu mysli. A můžu posoudit nějaký rozdíl mezi Putudžanou a, a lidem? Put, jako putužana nemusí být lidská bytost? Putujaná je lidská bytost. Putudžana je jakákoliv bytost, která ne, nemá bezprostřední eh, zkušenost objektu osvobození. To je potudě. Proč? Pokud si bezprostředně neměla zkušenost objektu osvobození, prázdnoty, ne intelektuální pochopení, ale bezprostřední pochopení, tak to je chtíče a to je... To je odmítání hm, nepřátelství, tvá zloba hm, a chtíč budou široké. A, Jakmile si bezprostředně poznala objekt eh, osvobození, omezí se. Protože osoba, která poznala eh, objekt osvobození, eh, už nemá eh, pojem Ega, hm? čili je jeho zašpinění citu a vědomí bude se zmenší o hodně.